Приманка для роззяв Космоліт 3 g безгучно вихопившись із абсолютної порожнечі гіперпростору, з'явився в універсальному часі просторі і поволі впливав у сяючі глибини велетенського зоряного скупчення Геркулеса. Крихітна металева бульбашка, немов зависла в космосі, безпорадно заплутавшись у чіпкому павутинні гравітаційних полів, утворюваних міріадами сонць що оточили корабель з усіх боків. Але бортові комп'ютери спрацювали бездоганно, і космоліт увійшов точно в потрібне місце. Він перебував тепер на відстані однодобової подорожі, звичайної подорожі в просторі від подвійної зірки Лагранж. Для різних людей на борту цей факт означав не одне й те саме. Команді світив ще один день важкої роботи, який оплачується добовими за підвищеним польотним тарифом, а потім відпочинок. Щоправда, планета, до якої вони летіли, безлюдна, та перепочити все одно приємно, хай навіть то буде астероїд. Членів екіпажу не турбувала, можливо, розбіжність їхньої точки зору з думками пасажирів. Річ у тім, що команда ставилася до пасажирів з певною зневагою і уникала контактів з ними. Головачі. Так усіх пасажирів і охрестили. Всіх, крім одного. А якщо висловитися чимніше, то це був гурт науковців. Гурт досить строкатий. Єдине, що об'єднувало всіх їх у цю хвилину, це побоювання за свої прилади та невиразне бажання перевірити апаратуру ще раз, може в останнє. А ще, мабуть, трохи більше, ніж завжди, хвилювання й нервове напруження. Бо ж планета безлюдна. Кожен повторював це собі з усією певністю вже безліч разів. Але думки твої знаєш тільки ти сам. Що ж до тієї особливої людини, яка не належала ні до екіпажу, ні до гурту вчених, то її найсильнішим відчуттям було відчуття смертельної втоми. Марк Анунчіо, так його звали, на силу звівся на ноги і повів плечима, не би струшуючи з себе останні пута космічної хвороби. Корабель знову і знову прошивав туди й назад оболонку Всесвіту, перемахуючи за кожним разом ще один світовий рік відстані. А Марка Нунчіо чотири доби не вставав з ліжка. Лежав ледь не бездиханний, неспроможний навіть поїсти. Та ось передчуття неминучої смерті відпустило його. Марк мусив з'явитися за викликом капітана. «Виклик?» Усередині заворушилося глухе невдоволення. Адже він звик усе робити по-своєму і бачити тільки те, що хотів бачити. Зрештою, хто він такий, цей капітан, щоб... Марка притьмом поривало розповісти все докторові Шеффілду і покласти край подібним вихваткам. Але Марк був допитливий і розумів, що до капітана все-таки доведеться піти. Допитливість. То була його єдина й непоборна вада. Склалося так, що вона стала і його професією, покликанням у житті. Капітан Трьогге Фоленбі був чоловік тертий. Принаймні, так завжди він про себе думав. Раніше йому вже доводилося виконувати рейси на замовлення уряду. Передусім такі рейси давали чудовий зиск. Конфедерація, звичайно, не торгувалась. Тобто це означало неодмінний капітальний ремонт корабля після рейсу, заміну всіх спрацьованих деталей, щедру винагороду екіпажеві. То був добрий бізнес, з біса добрий бізнес. Але цей рейс, певна річ, таки відрізнявся від інших. І справа не у тій ватазі незвичайних пасажирів, яку капітан прийняв на борт. Він чекав усіляких чвар та несусвітених скандалів, але виявилося, що головачі. Більш-менш нормальні люди. Навіть не в тому, що половину його корабля розібрали і переобладнали в універсальну проблемну лабораторію, як значилося в контракті. Справжній клопіт, хоч капітан гнав від себе ці думки, то братусь – планета, що становила мету їхньої подорожі. Екіпаж, ясна річ, нічого про ту планету не знав. Але сам капітан, як людина терта і все-таки інше, Починав відчувати, що тут пахне неприємностями. Але тільки починав. А в цю хвилину його сильно дратував цей, як його, Марка Нунсіо. З пересердя він аж ляснув кулаком об долоню. Його велике квадратне обличчя почервоніло від гніву. Оце нахабство. Хлопчисько, ще й двадцяти нема. Якийсь, розумієте, нікчема навіть у порівнянні з рештою пасажирів. І раптом посмів таке вимагати. Що за цим криється? Це треба врешті-решт з'ясувати. Зараз під гарячу руку капітан із задоволенням з'ясував би все, вхопивши декого за барки і трусонувши на хабу так, щоб аж зуби заклацали, або ще краще, та ні, так не варто.